Подорож до лікарні Святого Мунго забрали небагато часу, бо всі дороги були майже порожні. Безлюдною вуличкою скрадалися до лікарні поодинокі чарівники і чарівниці. Усі вилізли з машини, а Мандангус заїхав за ріг, де мав їх зачекати. Вони, ніби між іншим, підійшли до вітрини з манекеном у зеленім нейлоневим сарафані, а тоді по черзі – пройшли крізь скло. Приймання була святково оздоблена. Кришталеві кулі, що освітлювали лікарню, були пофарбовані в золотисто-червоні барви і перетворилися на величезні сяючі різдвяні іграшки. Над усіма дверима висів гостролист, а у кожному куточку іскрилися магічним снігом та бурульками ялинки, увінчені блискучими золотими зірками. Відвідувачів було значно менше, ніж минулого разу, хоч посеред приймальні Гаррі раптом відштовхнула якась чаклунка, в якої з лівої ніздрі стирчала мандаринка. «Родинна суперечка?» – фальшиво всміхнулася білява відьма за столом. «Ви вже сьогодні третя». Наслідки від чарів на п'ятому поверсі. Містер Візлі сидів на ліжку, тримав на колінах тацю а з рештками індика, а вигляд у нього був збентежений. «Усе гаразд, Артуре!» – поцікавилася місіс Візлі, коли всі привітали містера Візлі і вручили йому дарунки. «Так-так!» Занадто бадьоро відповів містер Візлі. «Ти е, не бачила цілителя Сметвика?» «Ні», – підозріливо глянула на нього місіс Візлі. «А що?» «Нічого-нічого», – легковажно відказав містер Візлі, розгортаючи подарунки. «Ну, як святкуєте?» «Що отримали на Різдво?» «Ой, Гаррі, це просто чудо!» Він щойно відкрив набір запобіжників та викруток, що йому подарував Гаррі. Але місіс Візлі чоловікова відповідь не задовольнила. Коли містер Візлі нахилився, щоб потиснути Гаррі руку, вона поглянула на бинти під його сорочкою. «Артуре?» – запитала вона – і щось у її голосі клацнуло, наче мишоловка. «Тебе перебентували? Чому це зробили на день раніше? Мені казали, що тобі мінятимуть пов'язки завтра». «Що?» – злякався містер Візлі і натяг ковдру аж до шиї. «Ні-ні, це нічого. Це я...» Він зіщулився під пронізливим поглядом місіс Візлі. «Ти лише не хвилюйся, Молі!» Але Августу Супаю прийшла в голову думка. «Ну, він той цілитель, практикант, ну, знаєш, такий приємний юнак і дуже цікавиться нетрадиційною медициною, ну, тобто деякими старими маглівськими способами лікування». «Ну, такими, як накладання швів. Молі, вони дуже добре загоюють. Маглівські рани». З груди місіс Візлі вирвався зловісний звук, що середнє між криком і гарчанням. Люпин одразу перейшов до ліжка з вовкулакою, якого ніхто не провідував, і який тоскно поглядав на юрбу коло містера Візлі. Білл пробулькотів, що хотів би випити чаю, а Фред і Джордж зірвалися на ноги і зголосилися піти з ним. «Ти хочеш мені сказати?» – дедалі голосніше допитувалася Місіс Візлі, не помічаючи, як усі крадькома розбігаються з палати. «Що з дуру погодився на маглівське лікування?» «А та чому з дуру, Люба Молі?» виправдовувався містер Візлі. Просто ми спаєм, вирішили випробувати. Ну, тільки, на жаль, ну, з цими специфічними ранами вийшло не зовсім так, як ми сподівалися. Тобто? Я, я не знаю, чи ти розумієш, що таке накладання швів. «Звучить, ніби ви намагалися сшити тобі шкіру», безжалісно пирхнула місіс Візлі. «Але ж навіть ти, Артуре, не повинен був погоджуватися на таку дурість». «Я, мабуть, теж піду вип'ю чаю», – підвівся Гаррі. Герміона, Рон і Джинні кинулися за ним. Зачиняючи двері, вони ще почули крик місіс Візлі. «Що означає? В принципі так!» «Ай, типовий тато!» – похитала головою Джинні, коли вони йшли коридором. «Накладання швів! Ну, треба ж таке!» «Але шви, до речі, добре помагають гоїти немагічні рани», – чимно сказала Герміона. Мабуть, змійна отрута їх розчиняє або що? А де тут можна попити чаю? У кафетерії на шостому поверсі, пригадав Гаррі, указівник над столом гость-відьми. Вони дійшли коридором до подвійних дверей, за якими були сходи з розхитаними східцями, а вздовж стіни портрети жорстоких на вигляд цілителів доки піднімалися сходами цілителі ставили їм чудернацькі діагнози і призначали жахливі ліки Рон серйозно образився, коли одна старезна віญьма вигукнула, що у нього запущена форма брискухи І що ж воно таке? сердито спитав він, коли цілителька побігла за ним, уже в шосте перескакуючи з портрета на портрет і відштовхуючи зображених там персонажів. «Це жахлива шкірна хвороба, юний паничу, через яку ви станете рябим і ще миршевішим, ніж зараз!» «Сама ви миршава!» – огризнувся Рон, а його вуха почервоніли. «Щоб вилікуватися, – «Мусите взяти жаб'ячу печінку, прив'язати її щільненько до горла, а як настане повний місяць, роздягніться до гола і залізте в діжку з вугрячими очима». «Та нема в мене ніякої бризкухи, але ж потворні плями на вашому обличчі...» «Та це ластовиння!» – спалахнув Рон. «Шкотильгайте у свій портрет і дайте мені спокій». Він повернувся до друзів, які старанно тамували сміх. «Який це поверх?» «Здається, вже шостий», – відповіла Герміона. «Ні, ще тільки п'ятий», – заперечив Гаррі. «Треба піднятися вище». Та вже ступивши на сходовий майданчик, він зненацько зупинився, дивлячись у маленьке віконечко, у подвійних дверях, що вели в коридор. На дверях висіла табличка «Наслідки від чарів». А з віконечка, притискаючи носа до скла, на них дивився якийсь чоловік. Він мав хвилясте біляве волосся, блакитні очі і широку безглузду посмішку, що відкривала сліпучо білі зуби. «Ого!» – вигукнув Рон, глянувши на того чоловіка. «О господи!» – раптом затамувала подих Герміона. «Професор Локард. Їхній колишній учитель захисту від темних мистецтв штовхнув двері і вийшов до них у довжелезному бузковому халаті. «Вітаю всіх!» – проголосив він. Мабуть, хотіли б взяти у мене автограф? Він не дуже змінився, правда? пробурмотів Гаррі, а Джинні усміхнулася. Е-е, якся маєте, пане професоре? дещо знічено запитав Рон. Саме Ронова несправна чарівна паличка так сильно ушкодила професорові Локарту пам'ять, що він опинився в лікарні Святого Мунго. Гаррій тепер не дуже йому співчував, бо Локард сам тоді намагався назавжди стерти пам'ять Гаррі Ронові. Чудово, дякую, життя радісно озвався Локарт, витягуючи з кишені досить пошарпане повечеве перо. То скільки вам автографів? Можу підписати всім одночасно. Дякуємо якось іншим разом», — відповів Рон. А Гаррі поцікавився. «Пане професоре, а хіба вам можна ходити по коридорах? Чи не повинні б бути в палаті?» На локартовому обличчі зів'яла усмішка. Якусь мить він пильно вдивлявся в Гаррі, а тоді запитав. «Чи ми десь зустрічалися?» «Так, зустрічалися», – підтвердив Гаррі. «А ви колись були вчителем у Гогворці, пам'ятаєте?» «Учителем?» – збентежено перепитав Локарт. «Я? Справді?» І на його обличчі знову з'явилася усмішка. Так зненацька, що всім стало аж ніякого. «Ну, сподіваюсь, я гарно вас навчав. «То як щодо автографів? Може, дати вам одразу з десяток? І ви роздаруєте їх усім своїм друзям, щоб ніхто не залишився обділений!» Але тут з дверей наприкінці коридору вигулькнула чиясь голова і почувся голос. Гільдерою, ти нестерпний, хлопчисько! Куди це тебе знову понесло?» Добродушна цілителька з блискітками у волосі метушливо поспішала до них коридором, лагідно усміхаючись Гаррі та його друзям. «О, Гільдерою, то у тебе гості? Як це гарно! Якраз на Різдво! Знаєте, його бідолашного ніхто не провідує. І я не розумію, чому, бо він же таке золотце». «Я роздаю автографи», – повідомив цілительці Гільдерой зі сліпучою усмішкою. «Їм потрібно море моїх автографів. Ніяких заперечень і чути не бажають. Сподіваюся, нам вистачить фотографій». «Ох, ти мій ще Тунчико!» Взяла цілителька Локарта за руку і ніжно йому всміхнулася, ніби дворічній дитинці вундеркіндові. Кілька років тому він був дуже знаменитий. Ми маємо надію, що це бажання роздавати автографи свідчить, що пам'ять починає до нього повертатися. «Зайдете сюди?» Він, знаєте, лежить в ізольованій палаті і, мабуть, вислизнув, коли я розносила різдвяні дарунки, бо двері там завжди замкнені. Не те, щоб він був небезпечний, але, перейшла вона на шепотіння, він, боронь Боже, може завдати якоїсь шкоди сам собі. Не знає, хто він такий». Ну, розумієте, піде кудись і не пам'ятає, як повернутися. Дуже люб'язно з вашого боку, що його провідали. Е-е-е, чомусь показав Рон на верхній поверх. Ми взагалі. Е...» але цілителька очікувально їм усміхнулася. І Ронове, ледь чутне бурмотіння, збиралися попити чаю. Розтануло в порожнечі. Вони безпомічно перезирнулися, а тоді рушили коридором за локартом і цілителькою. Тільки ненадовго, тихенько пробурмотів Рон. Цілителька спрямувала чарівну паличку на палату Януса Тікі й промовила Алогомора. Двері відчинилися, і вона зайшла першою, міцно тримаючи Гільдероя за руку, аж доки посадило його в крісло біля ліжка. «Це палата для тих пацієнтів, що перебувають у нас довго», – тихенько пояснила цілителька гостям. «З невеликовними наслідками чарів». Ну, звичайно, після інтенсивного лікування настоянками та замовляннями може настати певне поліпшення. Гільдерой уже хоч трошки себе усвідомлює. А справи містера Боуда взагалі пішли вгору. Він уже відновив здатність говорити. Хоч ми ще не знаємо, якою саме мовою він розмовляє. Знаєте, «Мені ще треба роздати різдвяні дарунки, а ви тут поспілкуйтеся!» Гаррі озирнувся. Видно було, що ця палата для її пацієнтів – постійне житло. Біля ліжок було значно більше особистих речей, ніж у палаті містера Візлі. Ну, скажімо, стіна біля узголів'я гільдероєвого ліжка – була обвішена його фотографіями, що білозубов сміхалися і махали руками. Деякі він кострубатим дитячим почерком підписав самому собі. Щойно цілителька посадила його в крісло, як Гільдерою витяг пачку фотографій, схопив перо і почав гарячково їх підписувати. «Можете покласти в конверти?» порадив він Джині, кидаючи їй на коліна підписані знімки. «Ви ж знаєте, мене не забувають. Я й досі отримую від шанувальників стоси листів. Гледіс Гаджен пише мені щотижня. Хотів би я знати, чому». Він збентежено замислився, а тоді знову засяяв усмішкою і з новою енергією почав підписувати фото. Мабуть, через мою зовнішність. На ліжку навпроти лежав, утупившись у стелю, скорботний чарівник з пожовклою шкірою. Він щось буркотів сам до себе, ні на кого не зважаючи. Ще далі лежала жінка з оброслою шерстю головою та обличчям. Гаррі пригадав, як щось подібне сталося у другому класі з Герміоною, але завдана їй тоді шкода виявилася, на щастя, тимчасовою. У дальньому кутку палати квітчасті запони затуляли ще два ліжка, відокремлюючи пацієнтів, що там лежали від решти хворих. «Це тобі, Агнесо!» – радісно звернулася цілителька – до зарослою шерстю жінки, вручаючи тій стосик дарунків. «Бачиш, тебе не забувають. А твій син прислав сову з вісткою, що ввечері тебе провідає. Гарно, правда?» Агнеса голосно гавкнула. «Дивися, бродеріку, а тобі прислали рослину у вазоні і гарненький календарик» з різними гіпографами на кожен місяць. «Тепер тобі буде трохи веселіше», примовляла цілителька, підходячи до чоловіка буркотуна і ставлячи йому на тумбочку біля ліжка досить огидну рослину з довжелезними, з щупальцями і за допомогою чарівної палички чіпляючи на стіну календарик. І... «Ой, місіс Лонгботом, ви вже йдете?» Гаррі миттєво озирнувся. Запони, що затуляли два ліжка у кутку палати, були відхилені, і до виходу йшло двоє відвідувачів. Старезна чарівниця грізного вигляду в довжелезні зелені сукні по єдиному міллю лисячому хутрі та гостроверхому капелюсі, прикрашеному опудалом яструба, вела за собою цілковито пригніченого Невіла. Гаррі раптом збагнув, хто лежить на тих віддалених ліжках. Почав гарячково думати, чим би відвернути увагу друзів, щоб Невіл непомітно і без зайвих запитань вийшов з палати. Але Ронт, теж озернувся, коли почув прізвище Лонгботом. І перш ніж Гаррі встиг його зупинити, покликав «Невіл!». Невіл підскочив і зіщулився, ніби повз нього просвистіла куля. «Це ми, Невіле!» – радісно вигукнув Рон, зриваючись на ноги. «Чи ти бачив? Тут лежить локарт. А ти кого відвідував?» «Це твої друзі, люби Невіле?» Люб'язно поцікавилася Невілова бабуся, насуваючись на них. Видно було, що Невіл волів би опинитися де завгодно, тільки не тут. Його пухке лице почервоніло, а очі втупилися в підлогу. «А, так!» – пильно придивилася бабуся до Гаррі і простягла йому свою зморщену пазуристу руку. «Так-так, е, а вже ж, я знаю, хто ти такий!» «Невіл розповідає про тебе з великою повагою!» е, «Дякую!» – відповів Гаррі, потискаючи їй руку. Невіл розглядав свої черевики, ще більше червоніючи. «А ви, очевидно, візлі!» Місіс Лонгботом королівським жестом подала руку спочатку Ронові, а потім Джині. «Я знаю ваших батьків. Ну, не дуже добре знаю, та все ж це приємні люди. А ти, мабуть, Герміона Гренджер?» Герміона була приголомшена, що місіс Лонгботом знала її ім'я та прізвище але чемно потисла їй руку. «Невіл мені багато про вас розповідає. Ви йому допомогли в кількох скрутних ситуаціях, так?» «Він хороший хлопчик», – зиркнула вона з надкістлявого носа на Невіла суворим оцінюючим поглядом. «Але не перейняв, на жаль, батькових талантів» і вона так кивнула головою в бік двох ліжок у кутку, що опудало яструба на її капелюсі небезпечно затряслося. «Що?» – ошелешено перепитав Рон. Гаррі хотів наступити Ронові на ногу, але в джинсах зробити це непомітно було значно важче, ніж у Мантії. «То там твій тато – невіле! «Що таке?» – гостро звалася місіс Лонгботом. «Невіле, ти що, не розповідав друзям про батьків?» Невіл глибоко вдихнув, зиркнув у стелю і заперечливо похитав головою. Гаррі було страшенно шкода Невіла, але він не знав, чим йому допомогти в цій ситуації». Але ж тут нічого соромитись, — розсердилася місіс Лонгботом. Невіле, ти повинен ними пишатися. Пишатися! Вони не для того принесли в жертву своє здоров'я і розум, щоб їхній єдиний син їх соромився. Я, я не соромлюся, — але чутно промимрив Невіл, дивлячись, — Куди завгодно, тільки не на Гаррі з друзями. Рон аж шпинці пнувся, щоб побачити, хто ж там лежить на тих двох ліжках. Але з твого вигляду цього не скажеш, заперечила місіс Лонгботом. Мого сина та його дружину, бундючно глянула вона на Гаррі, Рона, Джині Герміону. Довели тортурами до безумства прибічники відомо кого. Герміона і Джинні затулили долонями роти. Приголомшений Рон перестав витягувати шию, щоб побачити невілових батьків. Вони були аврорами, і в Чаклунській громаді їх дуже шанували якщо хочете знати», – вела далі місіс Лонгботом. «Дуже обдарована пара!» «Я... Так, Люба Алісо, що таке?» Невілова мама йшла по палаті в нічній сорочці. Це вже була далеко не та пухкенька радісна жіночка, котру Гаррі бачив на старій дикозоровій фотографії, початкового складу Ордену Фенікса. Обличчя в неї було худе виснажене, очі здавалися завеликими, а сиве, аж біле волосся стирчало, наче тонке клочче. Видно було, що вона не хоче чи не може говорити. Мати зробила до Невіла кілька боязких кроків, тримаючи щось у простягненій руці. — Знову? — обтомлено спитала місіс Лонгботом. — Дуже добре, люба Елісо, дуже добре. — Невіле, візьми, що там у неї? Але Невіл і так уже підставив долоню, а мати поклала в неї обгортку від жуйки друбл. Дуже гарно, моя люба, вдавано бадьорим голосом похвалила її невілова бабуся, поплескавши невістку по плечі. А невіл просто сказав дякую, мамо. Мати попленталася назад, щось мугикуючи собі підніс. Невіл з викликом озирнувся на інших, ніби пропонував їм посміятися. Але Гаррі ще ніколи в житті не бачив нічого сумнішого. Будемо, мабуть, вертатися, зітхнула місіс Лонгботом, надіваючи довгі зелені рукавички. Була дуже рада з вами всіма познайомитися. Невіле, викиньте обгортку в кошик для сміття. Вона вже тобі стільки їх надавала, що можеш обклеїти цілу кімнату. Але Гаррі помітив, як невіл, виходячи з палати, крадькома запхав обгортку в кишеню. Двері за ними зачинилися. Я й не знала, сказала Герміона, готова розплакатися. Я теж, хрипко озвався Рон. «І я!» – прошепотіла Джинні. Вони всі подивилися на Гаррі. «Я знав», – сумно зізнався він. «Мені розповів Дамблдор, але я пообіцяв нікому більше не казати. Саме за це і посадили Васкабан Белатрису Лестрандж, за те, що катувала невілових батьків закляттям Круціатус» аж доки вони збожеволіли. «То це зробила Белатриса Лестранж?» – жахнулася Герміона. «Та жінка, чиє фото, повісив у своїй комірчині крічер?» Запала довга мовчанка, котру перервав сердитий голос Локарта. «Я що, даремно тут підписував?» Розділ 24. Блокологія. Крічер, як виявилося, зачаївся на горищі. Сіріус розповідав, що знайшов його там укритого порохом і заклопотаного, поза сумнівом, пошуками нових реліквій Блекової родини для своєї схованки в Коммерчині. Хоч Сіріуса і задовольнила ця версія, та Гаррі відчув неспокій. Крічер тепер мав кращий настрій. Менше, ніж раніше, буркотів усілякі прокльони і слухняніше виконував накази. Проте раз чи двічі Гаррі ловив на собі його пожадливий погляд, але той одразу від нього відвертався. Гаррі не ділився своїми невиразними підозрами з Сіріусом, чия веселість випаровувалася разом із завершенням різдвяних канікул. Наближався день їхнього від'їзду до Гогворцу, і в Сіріуса дедалі частішали напади відлюдкуватості, як називали їх місіс Візлі, під час яких він ставав мовчазний, дратівливий, і по кілька годин сидів у кімнаті Багбека. Його похмурість пронизувала весь будинок, просочуючись попід дверима, ніби якийсь отруйний газ, і заражала всіх присутніх. Гаррі не хотів знову залишати Сіріуса на самоті з Крічером. Якщо чесно, то він вперше в житті Нітрохи не прагнув повертатися в Гогвардс, адже в школі панувала тиранія Долорес Амбридж, котра за час їхньої відсутності проштовхнула поза сумнівом ще з десяток постанов. Йому вже не світив квідич, натомість з наближенням іспитів мала тільки зростати кількість домашніх завдань, а Дамблдор і досі залишався недоступний. А правду кажучи, якби не «да», Гаррі, мабуть, благав би Сіріуса, щоб дозволив йому покинути Гогворц і залишитися на площі Гримо. В останній день канікул сталося таке, після чого Гаррі взагалі почав жахатися повернення до школи. «Гаррі, любий!» – зазирнула місіс Візлі до кімнати Гаррі і Рона. Ті якраз грали у черівні шахи в присутності Герміони, Джинні та Криволапика. «Чи не міг би ти зайти на кухню? З тобою хотів би поговорити професор Снейп?» До Гаррі не відразу дійшли її слова. Його тура саме ув'язалася в запеклу битву з роновим пішаком, і Гаррі захоплено її підганяв. «Збивай його, збивай! Це звичайний пішак, дурна!» «Вибачте, місіс Візлі, що ви сказали?» «Професор Снейп на кухні. Хоче поговорити!» Гаррі злякано розкрив рота подивився на Рона, Джинні, Герміону, а ті на нього. Криволапик, якого Герміона ледве стримувала останню чверть години, радісно стрибнув на дошку, примусивши фігури з несамовитим вереском розбігатися хто куди. «Снейп?» – безпорадно перепитав Гаррі. «Професор Снейп, мій любий» осудливо виправили його місіс Візлі. «А що йому від тебе треба?» збентежено запитав Рон, коли місіс Візлі вийшла з кімнати. «Ти ж нічого такого не зробив, правда?» «Та ні!» обурився Гаррі, намагаючись пригадати, що він міг такого зробити, щоб Снейп приперся аж сюди, на площу Гриму. «Може, Отримав за останню домашню роботу оцінку «Те?» За хвилину-другу він відчинив двері кухні і побачив там Сіріуса та Снейпа. Вони сиділи за довгим кухонним столом, люто дивлячись у протилежні боки. Їхнє важке мовчання було просякнуте взаємною неприязню. Перед Сіріусом на столі лежав розгорнутий лист. Eso... Дав знати про себе Гаррі. Снейп повернув до нього обличчя, облямоване пасмами масного чорного волосся. Сідай, Поттере. Знаєш, Снейп, голосно сказав Сіріус, відхилившись на задніх ніжках стільця і дивлячись у стелю. «Я б волів, щоб ти тут не командував. Це мій дім, якщо хочеш знати!» Мертвотно бліде снейпове обличчя вкрилося неприємним рум'янцем. Гаррі сів на стілець біля Сіріуса, з протилежного від снейпа боку стола. «Потере, я мав би зустрітися з тобою на одинці!» На снейпових губах з'явилася знайома крива посмішка. «Але Блек? Я його хрещений батько!» Ще голосніше, ніж перед тим вигукнув Сіріус. «Я прибув сюди за Дамблдоровим наказом!» Снайпів голос на відміну від Сіріусового ставав дедалі тихіший і в'їдливіший. Але ти, Блек, можеш залишатися, я не проти. Ти ж любиш почуватися залученим. «Що ти цим хочеш сказати?» – зірвався на ноги Сіріус, а його стілець перекинувся на підлогу. «Тільки те, що я розумію, як тебе е дратує той факт, що ти не робиш для ордену нічого корисного» наголосив на останньому слові Снейп. Тепер уже почервонів Сіріус. Снейп переможно скривив губи і повернувся до Гаррі. Потере мене сюди прислав директор переказати його побажання, щоб ти цієї чверті почав вивчати блокологію. Що вивчати? Не зрозумів Гаррі. Снейп вишкірився ще глузливіше. Блокологію, Поттере! Магічний захист розуму від зовнішнього проникнення. Мало відомо, але вельми корисну галузь магії. Серце Гаррі закалатало з шаленою швидкістю. Захист від зовнішнього проникнення. Але ж він неодержимий. З цим усі погодилися. «А навіщо мені вивчати ту логію? Як там її?» – вигукнув він. «Бо директор вважає це слушним», – єлейним голосом пояснив Снейп. «Щотижня матимеш приватні уроки, але нікому про це не розповідатимеш, особливо Долорес Амбридж». Ти зрозумів? Так, відповів Гаррі. А хто мене буде вчити? Снейп підняв брову. Я, сказав він. Гаррі відчув, як у нього похололо в грудях. Додаткові уроки зі Снейпом. За що йому така кара? Він зиркнув на Сіріуса, шукаючи підтримки. «А чому Дамблдор сам не може навчати Гаррі?» – агресивно спитав Сіріус. «Чому ти?» «Мабуть, тому що директор воліє доручати все неприємне іншим», – Шовково відказав Снейп. «Можу тебе запевнити, що я не домагався цієї роботи. Він підвівся. «Поттере, чекатиму тебе в понеділок о шостій вечора у моєму кабінеті. Якщо хтось поцікавиться, скажи, що йдеш по лікувальну настоянку. Хто бачив тебе на моїх уроках, не стане заперечувати, що тобі потрібно лікуватися». Він рвучко рушив до виходу аж його чорний дорожній плащ розвіявся у нього за плечима. «Стривай!» – зупинив його Сіріус і випростався на стільці. «Блек, я поспішаю. На відміну від тебе, я не маю необмеженого вільного часу. Тоді я відразу до суті», – встав Сіріус. Він був значно вищий за Снейпа що, як помітив Гаррі, стискав у кишені кулак, мабуть, тримав чарівну паличку. «Якщо я почую, що ти використовуєш ці уроки блокології, щоб знущатися над Гаррі, то ти мені за це відповіси». «Як зворушливо!» – зневажливо посміхнувся Снейп. «Але ж ти вже, мабуть, помітив...» що Поттер дуже схожий на свого батька. Помітив, гордо відповів Сіріус. А тоді ти мусиш знати, який він зарозумілий, і що будь-яке зауваження відскакує від нього, наче горіх від стіни, єлейно сказав Снейп. Сіріус різко відштовхнув стільця і рушив навкруг столу до Снейпа. На ходу витягаючи чарівну паличку. Снейп вихопив свою. Вони наготувалися до бійки. Сіріус лютував, а Снейп вираховував ситуацію, зиркаючи то на кінчик Сіріусової чарівної палички, то на його обличчя. Сіріусе. вигукнув Гаррі, але той ніби й не чув. «Я попередив тебе, слинявусе!» Сіріус наблизився до Снейпа, малиний в притул. «Я чхати хотів на те, що Дамблдор вважає, ніби ти виправився! Мені видніше!» «А чого ж ти йому не скажеш?» – просичав Снейп. «Боїся, що він не сприйме серйозно поради чоловіка, який ось уже півроку переховується в материному домі».